Розділ 71. Генчина помилка Про те, що він бачив Нікіцького, Мишко розповів товаришу Свиридову на другий день після поїздки в Пушкіно. Свиридов порадив хлопцям чекати і в Пушкіно більше не їздити. Тим інші турботи заволоділи тепер нашими друзями. Рада загону ухвалила передати в комсомол групу піонерів, у тому числі Мишка, Генку, Славика, Шуру Огурєєва і Зіну Круглову. Осередок РКСМ уже прийняв їх, і вони готувалися до приймальної комісії райкому. Мешко дуже хвилювався. Він з прихованою заздрістю поглядав на комсомольців, що заповнювали коридори і кімнати райкому. Які вони всі веселі, прості хлопці й дівчата. Цікаво, що вони відчували, коли проходили приймальну комісію? Також, мабуть, хвилювалися. Але для них все це позаду, а він, Мешко, боязко стоїть перед великими увішаними об'явами дверима. За цими дверима засідає комісія, і там скоро вирішиться його доля. Першим викликали Генку. «Ну, що?» – кинулися до нього хлопці, коли він вийшов з кімнати. «Все в порядку!» – Генка Хвацько сунув свою будьонівку на Бакір. «Відповів на всі питання!» Він перерахував поставлені йому запитання, у тому числі, який кандидатський стаж для учнів. «Я відповів, що шість місяців!» – сказав Генка. От і неправильно, сказав Мишко, рік. Ні, шість місяців, настоював Гемка. Я так відповів і головуючий сказав, що правильно. Як же так? Дивувався Мишко. Я сам читав статут. Викликали Мишка. Він увійшов у велику кімнату. За одним із столів засідала комісія. З боку стола сидів Коля Севастіанов. Мишко Боя скосив на стілець і з хвилюванням чекав запитання. Головуючий, молодий білявий парубок у Косовородці і шкіряній курці поспішно прочитав Мешкову анкету, вставляючи кожної хвилини слово так. Поляков так. Михайло Григорович. Так. Учень. Так. Це наш актив. посміхнувся Коля Севастіянов. Бажатий і ланки і членучкому. Ти своїх не хвали, одрізав головуючий. Самі розберемося. Мешко відповів на всі запитання. Останнім було запитання про кандидатський стаж. Мишко знав, що рік, але Генка. І він нерішуче сказав – шість місяців. Неправильно, – сказав головуючий, – рік. Ну добре, йди. З райком хлопці поспішили до Свиридова, який викликав їх на 10 годин ранку. І всю дорогу Мишко і Славик лаяли Генку. Славик також неправильно відповів. Тепер починай все спочатку, – говорив Мешко. Всіх приймуть, а нас – ні! Ганьба на всю школу!» «Зате у нього великий успіх і ковзанах, сказав Славик. «Цілі дні на катку пропадає, навіть газети в руки не бере!» Пригнічений всім, що трапилося, Генка мовчав і тільки шалено дмухав на замерзле скло трамваю. Однак мовчання йому не допомогло. Друзі продовжували його лаяти і, що найприкріше, говорили про нього в третій особі, навіть не зверталися до нього. У нас все в порядку, перекривив Мишкогенку. Знайте нас, ми кислиці, з нас то квас. Ми самі з вусами. Роздайся море, жаба лізе. Шапками закидаємо, додав Славик. Він все про скарб мріє, не заспокоювався Мишко. Все скарб і скарб, який скарбник знайшовся. Він у мільйонери пнеться, додав Славик, але трохи м'якше. Йому, видно, стала жаль пригніченого Генки. Вони доїхали до великого будинку, де внизу чекала їх перепустка, в кімнату номер 203, до товариша Сверидова. «Що ж ви, друзі, запізнюєтеся?» – суворо запитав Сверидов, коли вони з'явилися до нього. «У райкомі затрималися, в приймальній комісії», – відповів Мишко. «Ого!» – Сверидов підняв брови. «Поздоровляю молодих комсомольців!» Хлопці зажурено зітхнули. «Чого ви?» – спитав Свиридов і уважно подивився на них. «Що трапилося?» Провалилися, дивлячись убік, сказав Мишко. Провалились? здивувався Свиридов. На чому? На питанні про кандидатський стаж. Це я винний, понуро промовив Генка. А на інші питання ви відповіли? Нібито правильно. «То чого ж ви журитесь? розсміявся Свиридов. Через одну невірну відповідь вам не відмовлять. Хто хоче і достоїн бути комсомольцем, той й ним буде. Отже, не журіться. А тепер, хлопці, приступимо до справи. Слухайте мене уважно. Нікіцький уперто називає себе Сергієм Івановичем Нікольським. При цьому він посилається на ряд свідків. У тому числі і на Філіна. Свиридов посміхнувся. Щоправда, після того, як зникли піхви, вони всі пересварилися. Філін звалює на філателіста, філателіст на Філіна. Між іншим, він уважно поглянув на хлопців, свій склад вони завчасно ліквідували. Очевидно, їх хтось налякав. Хлопці почервоніли і мовчки дивилися на підлогу. Так, «Та ледь помітно посміхнувшись, повторив свиридов. Хтось їх налякав. А зараз буде очна ставка між кожним з вас і Нікітським. Ви повинні розповісти все, що знаєте. На всі питання відповідайте чесно, так як воно є насправді. Нічого не видумуючи. Тепер йдіть у сусідню кімнату і чекайте. Коли потрібно буде, вас викличуть. До речі, Сверидов витягнув з шухляди кортик і простягнув його мешкові. Коли я спитаю, за що Нікіцький убив Теренхіва, то ти, поляков, покажеш кортик.